Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på öppet hav Då satt här Hej välkommen Då sitter vi här Och det, det här är här väl kanske stämmer. Ja, det här är väl kanske Ett ämne som vi faktiskt har vidrört lite grann. Mm Redan i Köpenhamnspodden podden som mindre. Precis. Det var ju lite snack om. Hur definierar du toppjobb? Ja, jag, jag har ju alltså... Det är, ol... det är olika aspekter. Vi, kom, vi kommer till det också. Men vi... För mig är det ju så här... <hör> alltså, det hela tanken är ju... Det är ett framtidsjobb på ort man kan tänka sig flytta till. Mm. Men det kan ju vara ett, topp, att få ett toppjobb här i Stockholm. Ja, det kan det vara. Ja. Mm. Eh, bara lite aktuellt här. Eh, Mats Löving gav orutinerad Linda Staff toppjobb. <laughs> Tjänsten det. som underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning, NOA, söktes av 21 personer med stor pol polisiär erfarenhet. Jobbet gick till Linda Staf som inte har poliserfarenhet. Mm. Beslutet togs av den då nytillträdda NOA-chefen Mats Löving. som under en period hade haft troll med staff. Löving har gynnat en person som har, som har haft en relation till, säger polisforskaren Stefan Holgersson. Han gav henne orättvindad toppjobb. Ja. Jag vet ju, nu är hon ju ihop med ÖB. Har du det? Nej. Dels har jag åkt dit för trakasserier också. Han är ju när jag Polischefen? Ja. Polischefen. Och som nu håller på att rota är om, om det där var en felaktig tillsättning att hon inte var kvalificerad. Mm. Hon fick det i alla fall svågerpolitik eller en ja. som du kan säga. Mm. Jag men, slänger över äh, då morden. Nej men sen sen nu är hon ihop med ÖB. Jaså? så att, de kan komma upp inget illa, jag har ingen aning om men, men ja, först är hon är ihop polischefen och sen med ÖB. Ja, hon blir nästan svennisk. Ja. Kul! Nej, Nej. Lidda staff Jag har ju Jag tror jag börjar faktiskt med Med Du ska få fem scenarier här Okej, okay, jag har tio till dig Oj. Eller fem, fyra stycken scenarier uh -huh. Som du ska få välja, välja bland. Uh -huh. Vi börjar här då och då får du tänka liksom fördelar och nackdelar. Mm. Eh, toppjobb i Köpenhamn. Ja. Driftchef inom bygg, anläggning och gruva. Ja. Lön, 85 000. Ja. Du får äta på McDonalds varje dag. Ja. Du bor i en husvagn. Har <laughs> duschmöjlighet på närliggande skola. Oj, oj, oj. Och dusch- och toalettbesök. På lägen skola. Så du to kan to komma in, in, in dygnet runt. <laughs> och du vet, du kan inte gå dit och duscha. Liksom under... Nej. Det är första. Mm. Andra. Toppjobb i Bergen. Oh. Och du vet, där regnar det regnar Vad det du? Det, regn... det, det är det. ju Söder. södra Norge. Ah, okay. Och det regnar ju väldigt mycket i Bergen. Ah. Och är där han kom i Karl-Ove ah, Okej, okay. mm. Eh, Toppjobb i bergen. Professor. Mm. <laughs> Lön 75 000. Oj. Mm. Du får laga mat själv. Du bor i två med kokvrå centralt. Aha, mm. okay. Ska jag välja en av de här fyra? Eller? Nej, Ja, ja, ja precis. Ja, ja. Eller ranka någon som du vill. Ja. Eh, trea Toppjobb i Övik Där är vi bara för i Övik Ja. Mäklare inom finans. Det får låter en kritiskt ut för oj, dig alltså. ja. Lön 60 000. Mm. Du äter frukost, lunch, middag och kvällsmål på Röda Orm. Oj, oj, oj. Du bor i en paradlägenhet i Örnparken. Aha aha, aha, aha. Och äh, <clears throat> fjärde då. Du märker att lönen sänks. Det blir ja, min, min lön. Ja, ja. Det är bra mm. ja Här kanske är det mest. <laughs> eh, Toppjobb i New York. Ja. Marknadsanalytiker. <laughs> ja. Lön, 40 000. Eh, du äter varje måltid på Taco Bell. Ja, ja även, även frukost. Ja, ja. Du bor i en trea i Bronx. Oj. Vill du flytta till, till Upper East så sänks lönen med 5 000. Aha, aha. Plus att du kan glömma att få äta på Taco Bell. Plus att du inte ska råd och bo där. Ja, men, 40 000. Ja, men jag ska bara vika under så att du det. vi kan se det. Nu alternativ. Aha, okay. du får du se äh, alternativen där. Ska mm. du? får du se. Och då kan du få välja en av Ja. Då tar jag dina under tiden. Mm. <coughs> Och då ett toppjobb som eh, fisk, fiskare i Tromsö, Nordnorge. 41 000 norska kronor drar jag till mig i månaden. Då vi. Du, får bo, du får bo i en fin lägenhet mm. med kök och toalett. Mm. Tre. Ja, det är ett spännande Sen har vi studiemusiker. Och jävla hans Och då får gröna som ser ut som stiftelsen. En liten etta där. 28 000. Men tänk studiemusiker. Det är ingen bra, kanske inte bästa lön men du dricker ett jävla jobb. Ja, ärlat Sen har vi toppjobb som drogryr. Du bor i Amstrand. Reser in går i jobbet. Du bor i fin lägenhet, Ungefär 150 000 i månaden. Mm. Hur, mycket hade jag, hur mycket hade jag som musik i prov 41. 41. Nej, nej! 28. 28. Ja. <laughs> här har också ett toppjobb. Poddproducent. Du får producera poddar och vara den som ansvarar för knippning och mm. innehåll. Mm, mm, mm. Gällivare 29 300 Kanske inte det bästa löden, men Det är ett bra jobb ja. det. Ja. Sen har vi <clears throat> Det här är kanske faller det i smaken Du får erbjuda som Toppjobb som biträdande rektor på Matteo skolan 65 400 mm. Och det är samma boende som nu va? Ja det får vi ja. vara Ja. Kanske får flytta ner i studion Ja, sen har vi Snickarlärlig I, i Lille Peter Får bo i liten etta där 39 Mm Materialare, mod och hockey Bo i Övik Får bo i en, Tre rummar vid, vid Domsjö IP 50 000 Ja, vad fina Materialare, mod och hockey Ja, mm, mm. mm. Eh, och så har vi lite så här: Att, eh, att du får tillhöra ett låtskrivarteam. Sitter bara och skriver låtar hela dagen till artister. Mm. Los Angeles. Mm. Eh, du får bo i liksom, Hollywood Hills. 320 papper i månaden. Men du får inte åka hem. Det gör mm. just det. Du får inte åka hem någon gång. Nej, inte så ofta. Ellers bror, då måste du åka. Du, du får inte åka någonstans på veckorna, utan möjligen på helgen för att åka väg till Stockholm. Och så, här, så. Samma med. Ja, i Matteo skolan då får du ju vara här liksom Men mm. det, här är Los Angeles då får du åka hem en mån per år Okej okay. mm. Men det är 320 papper Ja Och så har vi äh, äh, Trädgårdsodlare Och då är det cannabis Två miljoner på för 41 000 mm. Och sista alternativ Köpenhamn, flytta dit kanske Jobba på O R Records. Mm. Och eh, 44 papp Många mm. många Må bra alltet i. Ja. Allt, ja. Okej. Okay. Ja. Var lite svårt. Där. Ja, men vad heter eh, De här fyra vilken fjärde plats? Vilken tar du bort direkt? Eh, Topior Köpenhamn, Topior Nej, ja, tar ju bort eh, Köpenhamn faktiskt. Alltså, du vill inte bli driftschef inom anläggning och gruvan? Nej. Inte 85 000? Vara. Ja, men du skulle inte veta vad jag gjorde för dem. <laughs> Professor låter ju bra. Bergen är ju att ska ta bort också faktiskt. Alltså, du vill inte vara mäklare inom finans? Nej, utan då blir det antingen 40 000, till 40 i New York, om det är 40 000 mm. kronor eller dollar. Ja, det är kronor. Aha du ser men, men, men alltså en tre i Bronx Ja men det är ju Ja tre i Bronx Det är de här Ja det är, och... ja, det är de här sämre områdena ja. kan jag säga Taco Bell Ja det är ganska gott. <laughs> ja men om ville flytta till, till Upper East Ungefär där Seinfeld bodde Då blir det 35 000 i månaden ja. Och Taco Då... Bell kan du glömma Ja just det Ja och sen Bergen kvar då Professor Professor låter coolt i och för sig jag tänkte, 75, 75 pappor ja, Och det Det är som fria hemri. Alltså det är ingenting med att du måste vara Inga kvar Inga restriktioner Ja, i, ja, i Övik, I Övik så får, Du får åka Någon annanstans, du får lämna Övik En gång per månad Ja, ja men jag slår till Med toppjobb i Bergen, professor Lön 75 000, lag mat själv, bo i två, en kokpår och Nej, mm. kan jag flytta? Men, eh, men du vet ju att det regnar ju. Alltså oh, det ah, okay. Ja, det regnar just. Ja, du valde alternativ två, alltså. Du gick ner i lön från toppjobb i Köpenhamn inom det driftssköpen. Byggad, läggningskrämen och gruv. <laughs> jo, men det, det är ju också diktat. Liksom men chef, vad fan? Ja, men det är ju att. Du flyttas det var det bara liksom som Mr Bean när han transformerar han söks upp liksom och så bara ja och, och så bara att jag kunskaperna och, liksom. Nej, Aha. Du bara flyttas från do, nu till imorgon. Du ska infinna dig där. Ja ah, okej, okay. i Bergen. Ja i Bergen. Fan vad bra. Professor. Jag så fan jäv. Ja, professor. Så ja, du ska få en, du ska få på universitetet. Ja, i Bergen, det den här inte för Ja, jag Bygg och anläggning Gruva, i Köpenhamn. Och kunna, och kunna förklara vad folk ska göra på danska. <skratt> ja. ja, men äh, det är bra. Ja. Då, vad tar du då? Äh, vänta, vänta, vänta, vänta. Har du ska jag ta dem lite bort? Äh, men, musiker, du, och, ja. Ja, om du tar, tar dem så kan, jag säga, så kan jag säga vilka som ska bort. Får... Ja. Okej, okay, vi tar studiemusiker Eller deras <skratt> bro 28 papp, gröna hus. Ja, det var inte första, va? Nej, jag tog dem i tomgård. Ja. Uh, Studiemusiker Det är ju ja, ja. ett du gillar det? Jo men, men Alltså när man åkte igenom här, alltså, <laughs> Man, man må gilla på något ja, sätt Och det är otäckt med den gröna ja, ja. Och nu, nu, nu vet man inte hur det ser ut Alltså bakom Man ser ju bara liksom, till nej, vänster När man kom från söder ja. liksom, Hur samhället ser ut bakom det Det vet man inte nej. Men äh, nej, det går bort. Fiskare, för Tromsö, Tromsö, 41 papp Nej, det går fet bort. Norska. Det går fet bort. Okay. Bitränare, rektor, Mattias Gorna. 65,4 65,400. Det går fet bort. Om det är bara 30 dagar eller äh, 30 dagar mest som helst. Nej, fet bort. Okay. Drogkurir, Amsterdam. Många resor ingår i jobbet, 156 000. Ja, det är bra att som jag är ju det är lite, lite olagligt. Ja, jag är lite sådär. Ja, så sådär. Både det och, och den här <laughs> kan, kan man missa. Okej, men kanske poddproducent i var 29 300. Före Nej, det går som bort också. Ja. Snickalärning i Lillpita 39. Snickalärning i Lillpita. Du får det enklare. Du får får du kräva det med snickarbuxsel. Räcker det här. Du skulle lära oss liksom. Ja. Du börjar inte du är ju inte riktigt snickare. Hur, hur du länge... fått, du har du fått en känsla som lärling? Fyra år skulle du lära. Är det är det, vad heter? Det? Är det att man bygger hus eller är det finsnickeri liksom? Ja det är finsnickeri och hus. Det är liksom, man kan allt. Ja men den får vara kvar då. Ja. Sen har vi materialer i och 50 lax i månaden. Då får du följa med oss tvätta kläderna och allt det alltid var på träningarna. och, så här och ja. ja, men det får vara kvar också. Då. Okay. Och sen har vi Låtskiva fabriken i Los Angeles till 000 i månaden. Och komma hem en gång per år. Ja. Varje jul eller sommar. Även vi säger två då. Ja, men det får så vara kvar. Och så har vi trädgårdsordlad cannabis. 2 mil utanför 11. 40. 41 000. Ja, nej det är för dåligt betalt. Och det är också man som inte har det. U Records, 44. Kjepenå. Nej vi har bort då också. Okej. sant. Då står det med Lil Peter, och Los Angeles. Man tänkte Los Angeles så skulle man kunna bli kompis med Filip Hammar. Ja. Och, den, och det finns ju det oh, finns fan. bra. Ja nej jag på bli. Ja. Så passar inte passa som hand i hanske Som du brukar säga ja. Men du, det, ju, det blir ju lite nackdel också du kanske, Ja. Att och men, flyga över barnbarnen Jo men 320 000 i månaden ja. Du kör Los Angeles ja, Då har du ju över 3 miljoner per år Jävla ja. pratat man ska kunna köpa från pengarna ja, men jag, jag, skriver, jag, jag skriver mycket jag, låtar Jag klipper till med, jag klipper till med. Alltså, Och det har ingenting med prestation att göra Nej, men det, det, det förutsätts ju sig att du kan skriva låtar, det kan du ju. Ja. Jag, jag, jag, jag klipper till på den. Starkt! Mycket bra val tycker jag. 320. Vilken kom två då? Snicka lärling eller material? Nej, material är i mod och han har kommit två, tror jag. Oj. Jag kan säga... lärling Lillpiter heter du. Studiemusiker är hans bro. Jag kan... Men alltså, man får ju röra på sig man är studiemusiker. Det är, det är, jag tror inte det var så många inspelningar i Irland. Ja, har en sån här inspelningsstudio där. I Irlandsbro, vid, vid marken. Det ligger också med gröna hus. Det <laughs> är väl bra studie man byggt upp. Det är som sker om studion. Ja, det var ett bra toppjobb. Det mm. ultimata toppjobbet är, som jag alltid refererar till det är att bli banchef på lokala ba barngolfbanan. Det liksom ansvar. Ja, typ sitters. Går inte så sopa och gnälla på Flytta till ja. Jag har ju lite... Bara eh, stat statistiska signalbyrån. <här> jag tagit fram statistik över vilka som var de mest betalda jobben i Sverige 2019. Mm. En eh, 20-topp. Men, men jag tycker en del är liksom lite låga. Jag är chef inom bank, och finans och försäkring. 143, 1300 mm. snitt. Och sen var det eh, mäklare inom finans. Det hade väl du här va? Mm. Ja. Genomsnittslöna är 102 000 men nu är det buden 60 000. Är, Då är ju viktigt. Får man slita på hälften liksom. Generallandsting och kom, kommundirektör. Kommun ja har ni mm. Och 60 000. Jo men sen... Bara det här med driftsrätning och bygganläggning anläggning och gruva. Det är så roligt namn bara. Ja, vad fick man då då? Eh, det 74 500. Vad fick jag då? Eh, du fick, jag fick 85. 85? Ja, ja du, du fick 85. Alltså generöst är. det. Ja. Hade ja, jag veta det? Ja. Eh, pilot. 72 000. Ja. Har du med Om man säger som... Jo men för 69 200. Är traders och fondförvaltare. Oj, ja. 68 000 försäljnings- som marknadschef Ja uh -huh. mm. uh -huh. Eller 65 000 På 20 plats Finansanalytiker och investeringsrådgivare Ja uh inte -huh. uh -huh. uh -huh. lite som Christer på uh -huh. då. Uh -huh. Ja uh -huh. Ja men det är bra, då vet vi. Du flyttade till Angeles, jag flyttade till Bergen. Ja. Nya året. Men, eh, jo, min vana trogen så tog jag <skratt> <skratt> om man använder fantasin så skulle man kunna om man, eh, av toppjobb så skulle man kunna få använde i ja, ja. så skulle man kunna få följande ord ja. om man använder fantasin och jobbar bra. Ja. Pottjobb. Mm. Jokkmokk ja. Jobbigt mm. Boykott ja. Och då får man slita Boyankrishaj ja. i. Mm. <laughs> Det är sant Toppjobb, är klart Avhandlat, Avhandlat. Men, men vi, vi måste ju skriva ny lappar ja. vi, äh... vi pausar då Jag är en storm på ja, sådär, Nu är och... vi? Inte... Du är som vanligt jävligt snabb. Ja, jag hade tänkt lite för mig. Jag hade också tänkt mig. <laughs> jag hade ju grönforten. Det med. det är, det är... Det Nytt ämne nästa gång. Vad Ska jag väl dra? Ja. Då plockar vi fram... två där? Ja, det var och på lappen läser jag allvar första skrivsel. Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf. Spännande. Hmm. Hmm. Kunde direkt på. Smugligt. Ja, toppjobb. Nu bara ses ses runt efter toppjobb. Ja. Vi ses i sommar eller jul. Jag kommer här från Bergen och du är från LA. <laughs> Det är ju som att en pool där. Och... Men vad var det du, du, du skolprofessor? <laughs> Oklart i vad. Ja. Förderad process. <laughs> och det får du inte veta förrän för du bara slängs in på föreläsning. <laughs> vad fanns jag? Vad fanns jag? Vad, vad, vad, vad, vad, vad, vad är det jag ska prata om? Ja. Ja, med... Atomfysik. Ja, atomfysik, eller... Det där är läkarstudenter som ska specialisera sig på hjärnkirurgi. Nej, det, det, det är sådär, du är professor i, oh, i vankelmotorer. Ja. Oh. Det är spännande. I alla fall. Ja, ja, Eller motorer med cylindrar. Oh, ja, oh. men du får max två timmar på dig. Oh. Läs på nu Nej, det är du nu på det inre på scen Det om viktigt. Hey, no. Ja, ja här, vi tackar. Vi hej ja, hej.